Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Prindërit. Era ka urrënumë gjothi e rregullimit të familjes. Hajde të më tregoj çfarë u pamalunzo ti juë. Mos harroni të gjothi të çete bindta nomës elogjes me i gojë. Me dorë mull e vebot blu inna ma yakhsha allah min ibadihi al ulama ya rabbi fuzmanni ne ihsanin ne lutbin e xudhin e kerimin siekiye der hum me mu'id ramazan lijeron mu'atem efendi darnava darnava darnava darnava Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna Allahu la fi kitabihi al-jaleel. Qul lat ta'budu illa ma harra rabbukum wa aleikum. Alla tusyiku bihi shay'an. Wa bi walidain iyhsana. Wa la taqtuloo awladal din min madariq anha. Vela dakratu se vahişe ma zahre minh ağrı ma zekan Vela taktunun nefse veti hattamallahu illa biha Zalikum vessakum bihi ila alletumse ta'kirun Tadakallahu l-azim ve jellika resuluhu n-nebiyyil kerim Ve nahnu alana khali khalikuna Ve radhë që në amin e shati në shati në shati në në përkabrin sëllimë. Vlada në shlima. Allah e të në dëgadëhu, dhe të të sharihu, dhe në shuë e në amë, ja ka shryf dhe i qafenit tonën, të amë, ja ka shryf këta trea njete, e Muhammad radihi sallahu alaihi wa sallam li meqsofia diet kaqao perforasi hina um spieghimen hina nim u boda de difusao me cavo e boyo ke hadis che pegamérica bond e u ke de boyo u cos de um glen muito na cos mae de sen menoe de cono Allah, Allah, Iqalat, Iqalat, Iqalat dhe shqita tre ajeze që jimë kanë të fytmumejë në punë në suri e në aminë. Shka janë atumë që kjo që i klova edhe të trema poshtë, e të nga mëjë a.s.m. ka thomë të menë e në fagë i hrundë të egin hrundë o lejnë bërë. Në njeri që i kërë qitë okjojë zotët që i arë qita ajetë që të tri ajetë, se vën përë të inatë zotë i ojështë zotëja përëndë të lërë. Dhe pesëmë ka se që në shënë, shë e përëtër të humohë të alë atër të një një, të alë shënë të rupi të një një. Në njeri që i një për të një një përë të një një në kësikë një një një përë të një një n edhe ndzimet e minja e lipet abis Allah që dhe që tërënë e vëtën dhe Zotis ka që jetër dhe nëm e farëhukit e la akire të ikanë e në hui dhe Allah aji që nuk jashkerë dhe dhe dhe minja të të qëtsia pojë njësë të luta athërë jetë punët dhe Zotis inë shahë e advephehu në dhatë e bonë azarë ose in vehin shaj, apa anhu, ose ndash Zotin, Zul Zelali, apan. E njop e që të në pria jetëve që sëtë dhe të bujnë apasë nilje dhe ta, jënë që do të johë që të ora që i të johë që zotin dhe në shanë, që zotin dhe në shanë, këtë në muhammidi, qëllë allahu ta'la, a.shtëllën, ja muhammëd, këllë të alën, fujutin ushtimanë dhe hajtëni, اقلوا مهرم ربكم عليكم يا ولد زي يا وكلوي تاتسمي يا رب الله هرامي من جه جزجن ميبره مش فور بياتين الا تشريكوا به شيئا الله يتو تا تشريكوا بدمتريو ديال نديرتو ساكنين تزوتو تا تشريكوا Asë në mejdonë, kështu arë ortak lakë të me thonë sëpërmejdoni që kërkutave njerëzëve në me bujë badet, dhe jëllit honës e kynë, ose shirë që esgarë, ose shirë që hafinë, ose ortakë zëtë të më shmi bu, ma atë ortak lakënë e më shëtë, ose ma i buë dëmë se a i modi, Atojnë e në i thamë dhe djerë rio, mos me punuë të, po të një amezë dë në nësenë që me thonë dhe të nëshëh di kushit, po me punuë e finëse dhivit i lafer i Zorë Zotë i dhullë gjëllonë. Dhe në në vërë nësejni ihsana edhe ka urmue Zotë i dhe për i gambejt i ka të nëshiju hajtë kjo të tregojt qëka jau kanaluë zotë juve, mas parin është një bo zotit shqivqet e dhjyta, nones edhe babes me i bo i të ta. Me bo mirë, nons edhe babë rinë. Përshku pak e shumë qito po përshme një herë, shkurë që mishë, të një dorën se për shqivqet kemi përgjema hoshtë. Vlazën Zotë i dëllë zëllarë, tri senë i ka shdrykë me tri senë i njënën me tjetën që njërme. <coughs> Nuk e vëndë bon Zotë i ka pun njënën me tjetërën. Dhe të përëmohet e e kjurë rëshumë ka thonë, boni i takë Allahit dhe boni i takë njënën gamberit. E meni një një muslimon që i banu taat Zotit e pejgabes i banu taat njurni, njurni, i kaburi, ka Zotit i kabula taat atyna nuk tjafrana. Nuk tjafrana. Veth Allah i dhull zhelan ka thonë në Quran i Azim al-Sham, që të të tëria jetër njën me jetër i kabuli ka atyru Zotit njën me nërë jetër nuk të nuk të nuk të nuk të nuk. E dyta e një shqër një në një vëllinë. Edhe goni shqër mund, ka thonë Allah i dhër gjerët, edhe goni shqër edhe falenderuën një një një dhe dhe babën. Ta shkëtu shkateret, aji që i bon shqër mund, e nuk, nuk i bon shqër mund, se babës, la jakbinu lëmohu shukre hu, Nuk ja von Zotit ka von shyqrin e vetë, shyqrin e Zotit. Një njëri që i von shyqrë a lohet e nuk i von shyqrë në të primitit Allah dhe në nishtë të më. Në një, bon Allah, një ajet që sisojë, në vasë jetë i Resullu lohet që i thonë kina, kupturët se shumë që në himadër njëri që i nuk i von shyqrë të primit, E bën shikuar Allah e gjendje e lëna në rrugë të shallu. Kot llozem i shkom ajo tim për Zotin shytës e Zotit që është i di. Janë këto ka fat shumë më konçë në xhenum. Çiklu llozem komo shumë koma pei për ai edhe këto haditheve veç nga si zyf desh shkurtimisht ashtu si thotëon sa janë çka janë mami nënzi që pejga meja lehi salatu në selamë, ka thonë, a njeri që nune se dhe bëbës i himë në hak, Zotin nuk e frep atë njeri vëjadon gjezoh në ahëshejë, i këtë vjetin e më një një një një një një. Pak kushë këtonë, a i që nune se dhe bëbës i bonë këndërshtimë, e që jelë Zotin vëjadu azodën në ahëre vesotie na riunio pae e a e tia ation so netukele e no aratone jenbo katomskapon alu o hejelu cedadu ubu jison arona zatozen duoa pega america thons e lo mo tola alei alai alai be seten mae peita duo mae sred duo kator ekadeti kandin skot mae peita duo tre noti zopi ka thonë duhoj luvarit i t'i vele duhi duhoj e primit për evllodin e vetë. Këtë dëbën duho primit për evllodin e vetë për hajë, mas shpejtë qitë preqitë duho zërti e, e prena. Pra runa zëtë katerëve e këtër ta edhe me buze duho primit e evllad, ma e shpejtëja duhove duhoj të zërti kjo prena. Allah Rabbi, me, me e Allah i Maruj këtërën me i Arabu me i lusë e nëzë frilë vetëtanë edhe që me të duhet që katërën që i në shkënjë të zotë i Gjellani, më që gjë Gjellani, më dë në shkënjë të në ruqë këtërën. Qëtë është me janë piti në mekës të maskënë, me shkërëshka kanëzën dhe duhaje e këritit në herën njënën, që këta me ka të regu Hz. Muhammad i alaihi sallatu vissalatu me hadithës, po me knu hadithësi Gjergjise ka poshë en nesëri rëmin nështë kuatë të benë Israelët edhe kërë me hadësi Sahilë, kërë që i ka përkërë që i ka përkërë kërë amin, adëni Salatës vësëlam, nuk është i qaj e për është hadësi. Edhe ajet, shumë në në shumë në njërë. Ka poshë në këtë i bëhatet në isaumea, në me thomë që kërë që thomë në tashniven, fa satë shumë, Qi ai atopia ti ju kodon, dur vezh nei her kur e ka pos nei bariush ditmal, se gjithnjëher çaty ke vuo ato që gojdet ush u ka shkuar. Doajë atina, çka vë ket do, zonë door para të çaktë. Bor ju bon maranë. Me morë. Një gjitë fitëra drejtia ti moje stegë, era diso pe isambë çin. Qysh me ja huffat i tivora t'i nga atë vlef që e to edhe u, ja u borë marak qysh me ja ndi di një ndi një fire që një janë këllu kështë të kushë po kjo është vrenë Po se në në një kjojë tjetër me i tomë këj një një një ka punë dina Por pse në zonë një kjo këto u karëzënë më në fundë E që e të t'i fëmë pa njerë pa fëtyr edhe i tharë në shkull të këqysh me qyshme, ma shkruve, edhe shkull të ndohës të jërëzutit e to, edhe me kallëzut pasadina e natë të jabojnë që të kiptiroa dhe të qesën për e ranit të jërënë të të njës. Kjo shkoj të përtajnë nëjë panëshme, o monumeve të rëstruat gjërzisin shmull të kushy. Por, me një qobanë, të i ngu dhejtë, bojnë që kallëzumët, edhe jafon i zhëtën i evlatë, të i z Edhës të uqshkoj e u, u tregoja që të të të të që i kishë dojnë dhe pare me ja bohaturën ati, uh, at, të qëhët që amë këmi tonë i këllat e tyre. Uqshua e mërëtja saj kores, e rrata kësi tonë është që më ne i arduin atë gjëndjisit atë sonën. Këtë për dhëtë, subhanë Allah. Qëtë për më aboni të uërë? Qëtë për më aboni të i poshtirojë që për mëzërë të i badet? e që që këtë buhë? Që këtë buhë? Të të ty bëtë shëlljotit që në të tanë të të të se si ke buhë dhe i nora në filanë që të buhë Kur teshten me buhë, me my, me buhë përdojës, do mëna ta ahton dhe ahton mundësi i, i, jo, i diqysh bon, me më leon në jetë i flashtë, i ti jo leon, i ti ti jo leon që do është ndonës e sa që faë doan ta po lejëm, fa të ne buoni që ka doan e mundë You are going not yet the door of the school. Fabilio you need the Khalifa that you have. Post Allah you took fault and aid me men if you try to provoke you my father in the rain, that body is a shepherd. Koremona shatachi kapaskan maru në <tëm> të të të të nga të marojnë të ashtë një rezidencë të në sojna. Ta jo në jo ka unë asë këndesh rezidencë për forë, asë në dhjë për masë, po unë e du me posë këtë që aqën që që që që që në posë një kështë një këllit në doçë. E unë du në i bojnë zhërë të të të badet, që që që ka u në qështë. E pse e në zhërë që kjo e kjeqe, me gjithë se këshkoj masanina këtë dërgjisin, në Në nërëtë nuk e diqë që që që që efo në mërë, e e fili o djerëtisqë në mërë. A në nërëtë përëtërëtërë, umii, a në nësërë me të përgjërë, e në nërëtërë e o se më të përgjështë të në mërë. Edhe vajtënë po kërëtërë. Qësë po përëtërë, mosë po në vësitë, ose të në në në aprisë në 14. A për të kërë të gjitha jo, a për të gjitha jo, a për të gjitha, a nona, nonsë aty me i përgjithë. Por postët i ere, këtë vajtë dojnë në mozën se me merën dhe veta, me zhëtët, matër, i përgjithë zotit, materitë të gjitha, në mozën të prish nuk ban, edhe nuk i përgjithi, asoj, nonsë në të gjithë. Nona, të këto qita shumët, venduon e e nërët e priti, vëzoti shpejtë shpejtë të rematë. Va e e jorën bi mërëpilë, të që shkënë përëndzijës të që vëzoti në belokë, ka se kujtojë. Nona, duonë, ufortë dhe boba, ushme bube të duokër e vlacë, ajo është atëm, ajo është, Në me tëon e kënyë në nëse <laughs> e bëhënë me të luam, a jërë e zotit me në herënë i bëhët në bunë, e muhebër a jërë e bëhët në herë e bëhët në më në më në shumë për Allahi të luamë. A ten tërë që e o përësit e tërë që e në që e në bëhët zotit që e o këmë, prapse prapsemë këa për zeshë nënës, zotit e ka qëve qësë bedt uloqë jërënë i në në vetë ati në. Shriot të ndash Muhammed a.s. Shriot të ndash Nona e de boba përshin e në vishin që je namazë në shu përgjeghë se e në i zohë që është majmahë se i në vse i vachë A përshedin që nona e de boba që je namazë përshin kërë së atë prishë namazë në përgjeghë në vë vashë Vlozë në shumë Në qëtë përshë në, në qëtë punë e vëllatë tonë kanë shque ljarë sa so që ojnë zërë kurë së i cëli qërë. Dhe që shodë Allah e neve së manë shënë të i dore e da ta dhe që neve në i rukë kërë të tonë sa so pojnë a bedua ma mi bojnë a dua për ta sa so tonë zhëtë të dhë helotë Këmë Zotit vruftën hida jetë, Këmë Zotit vruftë rahmetën gjyë i arabi, Allah i vruftën mundën. Në ashtë që ashtë ajë Zotit boratet, tajere, me boratet mutajë, dhe me i këmë Zotit mundën, se të i haku të pritikë me këtu e evjologi është shumë zërë, shumës tijë. Ne të barat bukella, të abullu i të ijarë, ija. Allah i nga bo kazakë, a dhe yqën ka bo, Chet per kuina ibadet mushli burdes Allah. Ne believa ludei e sono non se bobsli bur me rahmet. E moye dugan ne hadu hadu bur kibere. Io read bur mohara de kiahumo. Fa law be kullihumo upin velat el humo be kullihumo waqawna kelima. In course njonin e xatit kërëp dha, ose ke xatit dhe dhe dhe atë a jënë nevoj për me këshirë ti, nuk u zënë me ju thëmë aty në okë, që t'jamë nevëgen se okë nuk po kuqë, edhe thuj jarët dhe, Allah në rham hëma ke marat e jarën i sabira, jarën e rëmën e këmpim të minome e një pove të demë, si kërë që ka nduar ahmeta talurë kërë jëmë punë në një rrugjët. Boba e shkret me vrujtje borbaki se ta shërë hamilë lakë po pasurin, po do herës ka po asë vladën në një të një të një forminë. Shumë herë boba e shkret në dhyshtë, ka në dohë dhe dhjështër me truni ka frotë më, me adhru qatë i e vladit, musmeleon e vladin, me kajt, edhe boba në ashtë ka fjetë së mund, asë i unështë. Nona është krejtë dhëtë dhëtë dhëshë nga në mastina edhe është një lurtë në të dhëstina të e në bërën pjallojë dhe të dhëstina edhe të një kohë aje etniqë kjëllone e dhëshë. E që të rëlonë kjo kërë të brinjët dhe e rëlonë aje kërë të rritët nones dhe papës një shonë rësën zikë të këti kur gjësie kërë kush një të të të të të të të të të të të të të të të të t Oi divon oi ne bume borat kuci e suta atje vlodet rnumaz vet kadelen e jora pel alin es do te gjje ne orchim shtakon tu etjum ku gol te ojer etjum mo harrem alekum rahmetu ya muhammed tu i timo simon le hajde ti u kalcoj ska ajo kaqot qoti haram ai do atushiku se almas qojmues vit pozot tortat ne binimoi dei ne li sala ma donse gobes le mu ensemble mu rahmetin ne erioni shkoj te te gabela ne isenotu selam pa jo rasul allah pa non ayano shlo pa pur kus ko kus e qyr se vet dietune e narkoi shtin edhe e qoj kumë kumë thot, e e lojk edhe e shpërloj së smunët me kome shkjelitur. Hel e tejtu hafka hafë, e kumë krylë da unë e hafën e sajtë. Muhammed e dhehi sallatëm sallatëm i thallatë, a ju, a sëmpe, ta mirë paskebohë, a më hafën se ti krylë. Aja Resulullah, pa e janë ka hojtë muën është albashë, në në mundë edhe 2 vjetë pas ka bojtën në mëngërë, që e po po e mesin gati 3 vjetë, e onë e që 10 vjetë, pa po edhe i 100 vjetë me bojtë si dhe lehofët nëna. Pse, haja, rësullë Allah. A se nëna ty të ka bojtë dhe të ka qyë me njetë me të lënë për masë, gjithë ka ton i shabam rrinte që të lemdovë ose nëna krapa, a ti peqyë nëna, po po thuë peqyë njësot për njësë në asha njësë në desësë. Do me thonë një jeti, një jeti i prindit o konë t'u i me t'njo në mërafa. E qita së një alo t'i kur ashto e atë një. A një jeti ytë është i qërë prindin, po dhërë posoj, ndë i ty t'ekma shkuën një jetës. Qura për shërë? Një jeti, momin i hajrën i ameliti, që të spesht e të me këtë atëm. Një jeti muslimonit është ma hajrëni se amelit. Një jeti i prindë të sa ma pëse kanë pas një 15-10, së ajna pekaveri në ka du matë mëgjëra, se së fërë njështë, këndë që kanë këtu par të mëta. Allah e lëvëra për e ademim, në rujtë që të dedetë, që të bëjtë nështë në shumë për e ademim, që të dhe ademim, në njëri që e mëri, që gëgënë dhe nanëm, që të të pekaveri, Për e dhe një Rahmetin da e për e kërë validejtë për e në të kullën gjënë. Këtë një nërkujmë për Rahmetin zotit, në në nësën që i mërinë prindit e në kuhët se për prindin tine me shkutin gjënë. Do me thonë, a i që se qërë prindin me thonë prindin e jo rëpër jëllë e jë zotin gjënë. Që a për shetë që o pohje që zotin gjënë të bu të prindinë. E nërën asë të të gjë me të prijë një, një, një e, kjarë i e më dhjotë i këllarë, orë, orë, ndërën e rikadireve. Ma shumë të mirë jeton e vladit, ma shëforti e i dhëmërë zemët e vladit. Sa ma shumë të bush një sen, i dhëmimin e ka ma të marë. E të fërta këvem fjallët e vladit, kjo është abishka, vladin është një mënë, shumë të vetë uruajtë të i haku primit, Allah i nga lu tja, ropërri, këto kjojnë nga fërpër i fjasë për qëta që i kanë frince, ata që që kemë frince dhe në pojshu, që nga rinë kurqëve, për me mujtë i do razinu si e ndik, me bo hajdua për ta, me bo të i me istikëpaj për ta, me lintë i zotit me dhe i do i do rahmet, edhe me rronë për ta në shajshoda edhe për zikën, i bojnë a razinu si e një dhe jara, dhe jara, dhe më një handë në Dhe latat të ju e vlate këmën i vlakin, nështë në nërësë po hëmë tëmë dhe i jahëmë, edhe po nështë zotë i rëgjelarë, mëshë njëtë një e vlate jujë, se dhe i dojë, se në i njëmi qatë që hamë i majna, juve i majna, hamë i majna, asë mine jujë. Dhe e mërë ehle kebi salati me sabir aliha, ka thë zokin kur a nësune i taha, Ja, Muhammed, tu i ti të dëtë dhe të qëpijë, le të urmënoj familjen e vetë për me falë në matë, edhe le të bojnë se batë, bojn, le të bojnë sobrë këti batë. La, mu kelli buke riskan, se së që ku nga rëpune juve me auqur riskun juve, Në nërështë ku këllve i a u, se risë ku në ja u e ku juve edhe kamil i su, edhe të njëve të mund. Ara, fa orë te ja i sëllame, fa orë Muhammed, jale i sëllot, më sëllot, me te i kamër lakë, ke të në ahma dhe kanë posë, e vladhë në që shqinë, se së të të në shkanë në mërë. Kërën buha në kamër lakë, e s'kopina në s'ka minë moskë. Si kur që stash, do hajvon atë tonë, si femën si moskuj, shkujte doktori, ve në shkujdo në shkujdo në suat i krim. Gjoja që, me poshënë njështë po monimoj po vuj, e Allah e nuk e këtër një që Allah e të kërësefonë në më rizë kërëpunëa, po Allah e në vajë qitë konë në rizë kërëpunë e vërë, Edhe ja çon ma pokën edhe vlozem të shtymoj. Vetëm për li se fat mi i Prishtinë ose mos me luaj një gjnjotë. Vetëm më thon ç'po duhet të so, dini po param e mos peju për mazhriën që i e quaj di Zotin ardh. Vetë me çit një jetë më një jetë të thon us boj çercit. Se vao mori apo uni me 40 ajo tek njohë ç'bajë. E kjo ka gjithë që rrethena, në shku të dofturit vjenë marrë dhe poshka kohëtë. Subhanallah, jënë borë në shlimon të tonë si kur gjullëm. E ka në marrë të aviatin e e gjnebive, e ka në marrë të aviatin e huja të latën në shlimon. Kjo është nësi vetimarë. Zotin Vërgjelaj, riskën, a i nga garanturë për risë tonë dhe për e të latë tonë. Në shlimon janë në nëzguzën me ishimet e që. Se, valloh, e me të analizohet të dhiskur të në posë para s'qyqë Nuk është do në shtëngojë Së mundë është me shtëngojë, së nuk të apunon në shtëngojë E arë atë i ka një qështu Si të nështu nështu në ato që që në konë E, ata shka pojshinë A e foli moshku në pojë Kofët moshku dhe do në biqyshe mënë në vujtë A e foli Dhe e në fu me i herështë të kebytte, atëto ka në e në gjodhështë në shënë vërë dhe e pëlejshën të mi. Jënë ku në aratë në atë fu prorë për e e islomës si hajvanë ma zhitë se hajvanë, dhe i dhe në më u dhe të shu i letë për e i dhe në më put i letë. Ja, Muhammed, ka t'u i ditë kur të veqën që qit, t'u e që i kanë shtitë gjodhën dhe e se që i kanë mytë për eka, Këtë i mështë të zotin, i mështë të mështë të zotin, di e i të ndërnë bërë, këtë i letë, që e në të mështë të dhë, për shka i ka nëjtë, i ka nëjtë të mështë të mështë me i bu, për më të cësë po munë a në i mojë. A të herë zotin, të dhe lajë këtë të dhë të dhë të janë nëjtë, e pohëne? A nuk në mundë, që allë që në garantur me rizka Ai shi ko arbi set me poll смысem vlazëm mësslimon tu te nuk kus nuk të bedhe Pro ai shi kua arbi shpari hovë hamonu het Macimnelakukanik Edhe kus nuk Bien conhe ben N это tete e jam Sachinme Deni outa kebi dhe nohi she ma zaher min haved nobatem edhe më shuafërën i si në senën i qësia që të dille me këtë dhe të të daqë qëtër dit ato i nëmë gjinoja, qëka e nëmë shëftë dhe qëka e nëmë tërmildoni e tash të buhen në ditë të këtër fursë fëllëa qëllën nefsellët i hërdën allohi lla bilhaqë edhe më shuafërën nefsellën që ka buë allohi haramë The um të fumë me ha shkear, z'ultime thonë, tokë mi shkër, bakë evhë dhëtëvë, s'u måcë që moqë që jamurë që musenu muështë këpini në qëto, ve të uwë me gambilja me të mmësëlla e në s'më loës enë catonë. 95 marbë-jarit Sa... Fëjë në gjúnohëvej insandë, intellectual i dhër budgetkih e dhëto dhë." barriers You Pedro, mat paruncu na ti to promoponsoni pe junoj jas a horizon. They embers of youth be born to my fire set of navos de typhoon vet. They juno avete madouche te punoni ni soni po shirchit, my fire set orst captive. Ai ca dir du jack ni verku du kozle, every izoge de te deolo ugo Jesusa. Runa se faze dhe ora e hadevit. E kanë veç e kanë mirëna liqë sadaku sadak kafan. Hey u zen bin hazam qin dorohet hola. Ya Muhammed cin çna është maj boni të amo i durjëllar. Kafan pe gambe e mirëna to be sadam. And pe along war and the ruhajaka. Me po almorit ortaft frutod almorit u pa kon kerkuja ti kerku ka, staf ka, si ka i punto kafon det almorit kafon eret mane te libor ortaft almorit u pa beru ti na ndje sme eju kafon masar mina civile gna hospital cole en tact toutes velez de que hartete imlo ose hashtje me e njët i mu me ahtë me njët i të njët minë si ku që i si kohële apore te i prike si sunemani ma i malu dhynahë nështë që njët mosit në gjallët nështë që njët mosit të hirë shpirti zdo sëmë që, poj, që, poj, medon, njërë, që bërë, të pojshme sëmë që sëmë që në dojë njët aqë mi me poshtuë dhynahi që ba i rëzë u altë në së të manë Qusaka tundu i gambeeri, maimari jynami po zotit ortak, mi bytiti jynah kallonkeb harrisit sahih, me nyt miin tampse mu tudi sunema. Nyt keski sunema e sotu naitare. E kan viet sëmme eju, ma salinat siri ot naitare sulle lak, Në të zë një harile të gjare, prona zëbë me bu, në uplitë me bu zina, me bu treve e këj tole cijek i këj shi, këj shi, këj shi, këj shi, këj shi.